اينا مولاي محمد النبي الكريم ان شاء الله جزاك خير شكرا لكم جميعا لقد استمعنا الى كل ما قلتموه ونتمنى ان نكون قد نلنا رضواتنا الصراط الذين انعم عليهم وعلى النبي عليه الصلاه اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم رزقنا يرضى من نبينا المرسلين وانهل من منابع المقربين في عافيه يا ارحم الراحمين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim Allahumma A'ini Ala zikrika Wa syukrika Wa husni'a imba'addi Ya Allah Tuhan kami Bantulah kami untuk sentiasa Mengingatimu Ya Allah Bantulah kami, hangat kami Tergolong di kalangan mereka yang sentiasa Bersyukur kepadaMu, ya Allah Bantulah kami di kalangan mereka Ya Allah yang sentiasa berusaha untuk mempertingkatkan menunaikan ibadah kami kepada Allah. Rabbana afrigh alaina sabran. Allahumma wa la ilaha illa anta wa wafina muslimin wa tawaffadana us. Allah meleihkan kami akan kami berkhidmat kepadamu mu ya Allah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan husnul diri kepada-Mu ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muhammad wa 'ala alihi wa kami di kalangan mereka mendirikan salat dan juga jadikan di kalangan itu dan kami seperti itu juga mendirikan salat yanha kami perkenankanlah doa kami wasallallahu 'ala Muhammad و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي دarda رضى الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريق يتمس فيه علم سخر الله له طريق إلى الجنة إلى آخر حديث محفوم. dari Abu Darda رضى الله عنه berkata سمعت Rasulullah SAW Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda Berang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka mencari ilmu Maka Allah SWT akan memudahkan baginya jalan ke syurga Amin Dan sesungguhnya para malaikat Allah SWT membentangkan sayapnya Kerana reda terhadap orang-orang yang mencari ilmu dan sesungguhnya orang mencari ilmu itu Akan memintakan bagi harga Siapa-siapa yang di langit dan di bumi Bahkan ikan-ikan yang ada di air pun Mohon ampun Dan sesungguhnya Keutama orang berilmu atas orang yang ahli ibadah Seperti Keutamaan cahaya bulan pertama Atas seluruh cahaya bintang Sesungguhnya para ulama itu Adalah pewaris para nabi Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan Dinar dan terham Akan tetapi mereka mewariskan ilmu maka bagi yang mengambil bahagian untuk mencari ilmu maka dia sudah mengambil bahagian yang besar hadith di Makan Miri, Abu Dawud dan Ibn Macah semoga insyaAllah Allah, Allah SWT menggunakan perjalanan kita ke syurga walaupun kita pada hari ahad ini menempuh pelbagai dugaan uh, untuk kita rasa bersama keluarga bagi-bagi ahad -bagi ini untuk kita buat aktiviti-aktiviti yang lain dan juga kita ada perkara-perkara uh, hajat kita pada cuti ini namun ya, kita tetap uh, meluangkan masa semata-mata kerana Allah Subhanahuwataala untuk mencari ilmu. Uh, Tahniah saya kata semua eh, semoga insya-Allah Allah Subhanahuwataala membolahkan jalan anda ke syurga dan tahdilah uh, para belanja peserta sekian di sini Singapura ini sendiri bukan anda saja yang belajar pada setiap arahan pagi di mana-mana pun kuliah-kuliah berlaku pada Ahad pagi. Sama tu kuliah rupa ke, Pengajian pagi di Az-Zuhri ke, Andalusia ke, semua belajar. Eh, mudah-mudahan insya-Allah. Jadi ini pengorbanan kita untuk agama. Kalau dah satu minggu kita kerja siang malam, kerja siang malam hingga nak dengan nasihat agama pun tidak. Tapi eh, di mana kita Sabtu Ahad pun dah kena kerja, kita nak pastikan juga kita luangkan masa untuk diri kita, eh, keluar habis tidak ada masuk untuk belajar agama dan bila kan dia akan kenal agama kita patut apabila datangnya Satu kematian pada ahli keluarga ke atau orang terdekat baru mengenal agama balik. Ha, jadi kita sana orang inilah ha, berlaku sesuatu perkara itu kita kembalikan bahawa sini kita mampu untuk menangani ini insyaallah dengan ilmu kita. Eh, amin Allahumma amin. Baik, uh, saya ingin Memberikan sedikit ulasan lagi, Insya Allah dapat kita cantarkan ada tujuh tujuh point yang saya dapat rumuskan daripada pembentulan pejabat uh, hari ini. Uh, mungkin dapat tegaskan sedikit dan selamat tinggal pembacanya. <coughs> Pertama sekali ialah Berkaitan dengan Darah gemuruh Jadi apabila kita sedar darah gemuruh Depan saya ni Maka saya pun takut juga hmm. Saya suka fungsi satu kisah Bila saya dipikirkan nasihat datuk guru saya dulu Dah lama, aku tahu sudah Sewaktu so, saya masuk pada Hafadzhan Al-Quran Kemudian dijemput oleh masjid, masjid ni menteri yang besar untuk menjadi uh, imam terawih Untuk kali pertama sekali ya, Dan alhamdulillah saya dipilihlah uh, Untuk membaca uh, Hafatan-hafatan Dalam solat terawih, Ramadan Kemudian hati, hati saya ni uh, Berdegak deguk Pasal pertama kali dahulu Bulu sekali para mula-mula Jadi imam tuan-tuan sekalian Saya punya imam, waktu imam tu Saya punya lutut menggigil, Waktu tu belum matanggil lagi yang sibuk jam lagi Gigil takut sekalian Kalaulah kebetulan masjid tu bukan batu palang agaknya tak akan jadi gengarannya. Kemudian saya bertanya kepada tu guru saya, dalam doakan tuan guru, uh, Kerana saya akan saya telah dipilih untuk menjadi imam di sebuah masjid, jadi masjid yang besar. Dan kemudian saya mohon nasihat agar saya dapat uh, menetapkan pentrian saya dan juga menenangkan hati saya tu guru. Jadi tu guru saya kata apa? Ah dia kata Zul, kamu nak jadi imam ni kau ya. Ah. Ya mana? Masjid ni dia kata, masjid besar ramai jemaah ni. Baik. Kalaulah kamu ni nak jadi imam, hati kamu kata hati kamu gemuruh dagak teguh. Saya nak tanya soalan. Dagak teguh kamu tu nak jadi imam tu kerana takutkan Allah ke takutkan manusia? Ni? Kalau kamu takutkan Allah Dia ini macam Tapi kalau kamu nak pergi jadi imam Kamu takutkan manusia Fikir dulu tadi Itu nah, saya tersentak eh, Maksudnya Nanti kita jadi imam Kita lebih takutkan teguran manusia Kita takutkan Jadi kita berhadapan dengan manusia ke Allah SWT. Nah, Jadi balik pada dalam gemuruh orang tuan-tuan sekalian ni Kerana kita takutkan manusia Sedangkan manusia tu akan kembali kepada Allah Maksud Allah Dan kita selalu lafaz Allahu Akbar Allah Maha Besar Sedangkan hati kita tidak sama dengan Allahu Akbar Lafaz saja Allahu Akbar nah, Ini dikatakan kalau kita cerita berkaitan dengan solat tu sendiri Dia banyak kesan Kalau kita menghadir salat, dia banyak kesan pada diri kita Menjiwai salat di dalam solat di luar pun kita solat walaupun secara tak fizikal tapi hati kita mengagungkan <tuh> diri kepada Allah Subhanahu Wataala. Jadi jadilah orang stres menghati Allah Subhanahu Wataala. Contohnya contoh ambik ambil, ambil contoh. Anda ikat tali kasut Contoh paling mudah. Anda ikat tali kasut anda diri ke bungkuk. Bungkuk Dan tu gerakkan sendi-sendi Dalam gerakkan sendi-sendi tu Ada tak rasa hebatnya Aku pun dapat gerakkan sendi-sendi aku ni Dapat membungkukkan Allah sikat aku Sedangkan kita lihat orang lain Tak dapat menggerakkan sendi-sendi ni Kita sikit salah urat je Masya Allah Satu minggu Risau je Nak takbir pun susah Baru rasa kehebatan Allah SWT Setiap pelakon kita Maaf cakap Kalau kita rasa kita ni Nak makan apa pun boleh kita dapat makan Ada sekadar Bismillahirrahmanirrahim je Akhirnya kita sekadar Berbalo Alhamdulillah uh, Alhamdulillah Kalau tak ber, tak ada Alhamdulillah Adat dalam makan tu berdetik dalam hati kita Ya Allah, dengan rezeki yang kukurniakan ni Yang jadikan aku orang yang selalu bersyukur Pertama, Ya Allah Jadikan makanan yang aku makan ni Tambah kuat untuk aku sujuk rukuk dan sujuk padamu Untuk memanfaatkan Dan merasa belas kesan kepada manusia Tak ada kita makasih dah. Tapi kita tak fikir tonton apa sekali. Apa ramai lagi mungkin saudara-saudara kita yang dipantang-pantang kerana sakit kesihatan. Allah dah tarik nikmat tu. Maaf sangatlah. Kita lepas makan tinggal tinggal sudah hampa saja ke tandas. Dalam masuk masuk tandas pun diajar kau orang selalu untuk membaca doa. Dalam kita membuang najis kita pun kita tak pergi kita sedar. Baca subhanallah. Kita tak lihat orang lain Apabila mereka ke tandas Tak dapat masuk tandas pun kerana Mungkin kerana keuzuran satu Dua, membawa kantung ke sebelah Kenapa nampak lah Kenapa tak biarkan diri kamu dan mereka Nah ini dia kata, kata syukur ya Allah Sinan aku ya Allah. Sedangkan orang lama kantung, Bawa najis Tutup Ini Membuat kita sedar Yulini hanya bin hijauan Bantu' huh? sirunan hayata dunia <Sessizia> Wal-akhiratul khair wa'arruqah Kita membesarkan dunia sedangkan akhirat terlebih kekal Allah Jadi Menurunan yang ke depan tak ada yang keburuk Ya? Menurunan insyaAllah Ok Jadi kalau kita baca Quran ke apa ke Ingatlah ini adalah Kerman Allah SWT kita lebih takut kalau kita salah, kerana dia adalah firman Allah. Kita takut salah dan kita takutkan uh, merosakkan firman-firman Allah, bukan takutkan guru yang dengar. Jadi kita unjuk main switch switcher. Ya. Anything sampai dulu inna salati wa nusuki wa ma'hiyah wa amati. Inilah yang orang bilangnya kita belajar. Sebab kita kita dah hafal doa yang citarah Kita nak masuklah insyaAllah Ke putan pada mimpi atau mimpi depan, insyaAllah Tapi kena belajar di pasaran sikit Jadi kita ikramkan Nasarati nusufi umahiyah yawamati Setiap waktu, setiap hari Tapi ikram kita tak Kita terjemahkan dalam kehidupan seharian kita ha, Ini kita kena Nasihat Jadi berkaitan dengan nasihat ni tuan -tuan -tuan -tuan, Kita nak anak kita pun setiap orang baik, betul? Tuan-tuan dan jadi orang baik lah Saya tengok wajah-wajah Yang hebat Alhamdulillah Tapi kita pula Anak-anak Kita jadi orang yang baik Orang-anak -orang soleh-solehan Itulah Nak kata nak? Nak Di antara usahalah Ialah peranan ibu dan ayah tu hendaklah menasihatkan Anak-anak Anda Cucu-cucu anda Terhadap nasihat agama jadi kebiasaannya pula Di Singapura ni biasanya kalau belajar Biasa seminggu sekal, sekali Sekolah, hari-hari Bukan hari-hari je, bukan 5 Tapi ada extra curriculum je, ada extra class je Saturday tuition, Sunday tuition je. Tapi belajar agama Seminggu, sekali Belajar agama tu tak semestinya Yelah, kita ke masjid, Alhamdulillah Tapi penambahan daripada Nasib-nasib agama tu, boleh hari-hari Boleh tak? Boleh hari-hari Katalah kita ada ruang masa Kalau kita ada kerja Bila kita belajar Nak rasakan kesan Benda tu kena selalu Nak ubah diri Nak jadi orang baik Orang saleh, Orang yang salihat Nak jadi Tambahkan iman Kena selalu Hari Senin ada kelas Hari Rabu ada kelas Hari Jumaat ada kelas Hari Ahad ada kelas Contoh Tak ada kelas Tak apa Tak sempat kelas Ada urusan Dengar Dengar nasihat agama Tak siapa Bukan syarahan Tak pun apa Ustaz Fatriz Tak pun apa Buka Youtube Tak pun apa nasihat, nasihat diri sendiri Mainkan anak-anak Tanpa tengok TV Pun boleh nasihatlah kamu Tengok kuasa Allah SWT Tengok tengok baru-baru uh, ni berkaitan dengan orang miskin Don't call me poor ataupun apa kan Rumah mana yang ada TV? Rumah semua ada TV Dah dah terpengaruh Tengok bagaimana uh, uh, uh, mereka diuji dengan kemiskinan Kesusahan payah Tengok diri kamu Syukur pada Allah SWT Perlu apa? Perlu per education, perlu ilmu Perlu belajar sungguh-sungguh Eh dah sihat Tak hiburan saja Jadi mesti ada kaitan dengan ah Agama Ok? Dan itu satu eh laga -laga. Untuk atasinya Ingat ah Dengar eh. pula depan saya Kesungguhnya ustaz Dengarlah apa yang akan aku baca Surah Fakir eh. Balik pula eh, macam-macam lah Okey, kemudian keduanya yang saya nak terangkan ialah berkaitan dengan monogram huruf. Ah. Ha? Masih dah berulang. Huruf Ta, huruf Taah, huruf Hamzah, huruf Ain. Ini huruf dan surah Fatiha selalu tertutupkan. Kita kenal surah Al-Ladin An Amta Alim Ain Amke Ain Amke. Ini Ain Amke Ain Amke Ain. Betul tak? Ini Ain tidak Hamzah. Hamzah tidak Ain. Ini tidak Ain Ain tak dengan Hamzah agaimana merutkan kata suratal ladina an ihdinassiratal mustaqim atau tukar tak ada segi tahu kat sini ah ha, ni yang melekap huruf oh, oh, eh batak batik batu B A T a K batak B A T I K batik B A T U K batu beza tak mana yang buka hurufnya kan ha, samalah boleh berubah kan? baik tu menurut kamu kamu. Kemudian lagi <tutup> dia berkaitan aidah dah berapa? 2 2. Waqaf. Waqaf dalam surah Al Fatihah ni ayat ketujuh tu pastikan kita kalau boleh tak ada kalau boleh kita satu nak, nafas. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad. Yang sempurna. Hmm. Tapi kalau tak dapat juga, kerana Di sini ada bacaan panjang dalam harakah. Kita wakaf di surah tanladinah an ta alaihim kat sini. Jadi wakaf kat sini mesti berhenti, putuskan suara, ambil nafas bah, baru ingatkan tidak ni Kalau dengar dengar, konsonan dulu. Putuskan suara, ambil nafas bah. baru. Jadi sempurna. Jadi kalau ambil nafas baru, oksigen baru masuk ah uh, ada enam harakat sini eh? dah berapa dah tiga tiga okey kemudiannya uh, apa yang saya nak sentuh ya uh, di sini ialah dia berkaitan dengan uh, huruf huruf akhir tak jelas ni huruf mim huruf nun huruf mim huruf nun dia kena jelas pada makkhahnya bismillahirrahmanirrahim do bi bek depan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Nur tu kena makhashnya Gitar kena langit-langit ha? Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Ha, Ar ha dengar tapi kalau kita baca eh, Kita biasa meninggalkan Makhras yang akhir di wakaf Dia berhenti kan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Tak dengar sebelahkan Dan seperti membuang bu ha, Jadi pastikan dia Jadi orang yang adil Sebut semua kena jelas Termasuk kalau burung mati Matikan dengan makhrasnya Min dengan nun saja Ikut saya An-in-un Al Rabbil Alamin, Rabbil alamin. Ha, Jadi kena tu. Ha, jadi Dan ia berlaku selalu Dalam solat kita Tanpa kita sedari Kita baca je kita sudah membuang huruf-huruf tu Pasal nak tergopor-gopor lah Kan kata penyakit solat ialah tergopor-gopor Dalam bacaan tu lah ha, Dia menjangkit kat sini lah Baris -baris Dia menular kat, kat sini yeah. Faham insyaAllah? Allah? Kemudian yang pula huruf tertambah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada hal ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Hmm. Hmm. Ar ah, ada hmm. Kan tu jadi huruf ha. Dah tambah pula. Dah tambah huruf ha. Ada pula menambah huruf nun. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ha, tambah mim lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ha, tambah nun pula dia. Ya. Dasabdugan. Kan? Eh, apa sedap, bagus, bagus. Satu suara semua bagus. Ha, dah tambah-tambah huruf. Tambah, satu tak ada. Tak nampak, huruf tak nampak. Satu huruf ha, satu huruf tu tak nampak. Nah, ini yang menambah-nambah huruf. Tapi yang penting apa? Lepas tu kita kena musyarakahlah dengan guru. Guru. Ya, orang akan faham tak insyaAllah allah Orang akan akan. Enggak eh. Okey. Apa dah? Lima. Lima. Apa? Lima. Lima. Lagi berapa? Lagi dua. Uh, kemudiannya pada huruf ghain dengan huruf kha. Huruf ghain dengan huruf kha. Saya utama saya cuba tulis kat sini kalau tempat dia punya pictures kan, dalam bah. Ora ak itu. huruf ghain okey ada ora kha. Ini makhraj yang sama. Makhraj yang sama. Tetapi Kalau kita menyebutnya Ada perbezaan Dia boleh bersifat ha, Ini ada Gegaran Contoh pada Kena pada Makhrajnya Khawrihu Maksudnya ada tak ada penda tekanan dia Dia tak boleh Khawrihu Tak boleh Khawrihu Khairil Maghduha Dengar pun tak elok Gairil Dia lepas lepaskan makhraj dia lepas dia jangan sanggisilkan dia Kalau khawar tu digisilkan Khalidina <kalaninsky> fiha abada, di nafiha Kha Kha Tapi huruf khawar <ghay> tak Kha Gairil Gairil Gairil Gairil Haa Di situ tidak ada dia punya pengaruh Sifat dia Kita tak baca sifat dan saya Tak sebutkan istri-istri tadi Ya faham semua insyaallah. Ha, jadi kalau tempat alhamdulillah saya anjurkan untuk kita terus belajar di kelas-kelas uh, Quran walaupun di mana pun dan insyaallah ya eh, dapat membantu kita untuk menambahkan ilmu. Lepas sini satu kita betul tak? Lah? Betul tak? Lah? Ha, ini case yang yang uh, selalu rem rem motor baik laki perempuan. Rem motor dalam yang contoh akhirnya. Qul allahu Ayatul <Susuk> adz bi alaihi wa an Ni aku cinta ni. Eh jangan tambah-tambah. Dah. Oh. Ah pasal nak tahu apa yang ini menambah-nambah. Eh? Jangan naik <Susuk> motor ke tambang. Kita nak baca Quran. Naik motor kasi dah babun Eh faham zd? Air al-mu'budhi 'alaihim wal-abbalin. Nah, kalau nak belajar dengan lagu tu, bab lain dah itu tarikh orang. Air al-mu'budhi 'alaihim <Sess> wal-abbalin. <Sess> ada dia punya seni dia, ada belajar dia, ada ilmu dia. Tapi kalau kita masuknya allin <Sess> all. Uh, kita dah menambah-nambah Sekat-sekatkan sekat kita ni baca eh, Faham semua insyaAllah Alhamdulillah semoga memberi manfaat Ok, seterusnya Sekarang kita uh, mari lalui Pada uh, syarat sah sujud kita Dalam pembacaan kitab kita Pada kitab Fiqah Mazhab Syafi'i ini Muka serat yang ke-160 Bukan Ya, eh, dan assess semua dah tahu daripada ni macam solat sikit sebanyak, waktu solat, syarat sah solat dan rukun-rukun solat. Betul. Apa okay, syarat sah uh, sujud. Ya, eh, rukun solat rukun solat adalah su sujud ya. Eh. Rukun apa tu? Rukun Apa? Rukun fi, fi. Ni fi ni apa? Kuat. Jadi mari kita lihat muka surat 164 syarat sah sujud. Pertama, terbuka dahi, tidak berlapit Betul ya? Eh? Kita sekarang sini kan? Dalam minggu ketiga kan? Terbuka dahi, tidak berlapit, tidak tertutup ketika meletakkannya Yang dahi kita ke tempat sum Sujud Jadi kita faham, jangan sampai tertutup dahi kita Itu syarat sahaja Katalah kita laksanakan sujud dengan pergerakan rukun fi'adi kita Memang betul, pergerakan yang tepat semua Tapi, tidak kena dahi kita pada tempat sum Sujud Nah, di situlah kena berhati-hati Kena syarat sah Sujud adalah terbuka dahi Kemudiannya uh, seterusnya Sujud nak berlaku di atas tujuh anggota Sebagaimana yang telah dihitung oleh Baginda Rasulullah SAW Dan Baginda telah berhitung ada Tujuh anggota sujud Apa dia tujuh anggota sujud? Sebagaimana yang telah di disabdekar Rasulullah SAW Apa dia? Uh, ya, tujuh tulang pada dahi Sambil mengisyaratkan dengan tangannya Ke arah hidungnya, kedua-dua tangan Eh, kemudian kedua lutut dan hujung jari kedua kaki ini faham eh? kan itu anggota so, sujud kan eh? kemudian ketiga hendaklah terangkat bahagian paling bawah punggung melebihi bahagian yang paling atas kepala sekadar yang mampu eh, sebagaimana yang ditunjukkan oleh perbuatan Rasulullah sallallahu so, so, so. alaihi wasallam itu patut segala sujud kita macam biasa, gini, eh? hendaklah tidak sujud di atas pakaian yang bersambung dengannya yang mana pakaian tersebut akan bergerak dengan pergerakannya contohnya kita pakai kain renda ke ataupun kita pakai innertek ke ataupun apa kemudian tertutup uh, dahi kita pada tempat yang terbawa daripada badan kita dan eh? maka itu uh, tidak tidaklah uh, Sebahagian salah syarat-syarat sah sujud itu Eh, contoh kita buat kain kain selimpang kan Kain selimpang atau kenapa Boleh tanggal lah kan? Tapi kita gantung Tapi kita bawa Kemudian dia pun terkena pada Tempat sujud kita Dan kita pun sujud di atas Kain itu Dan kemudian kita bangkit Dia pun naik Itu ha, naik. ternaik ha, Jadi itu kena berhati-hati eh? ha, Ini selalu dalam tempat kerja lah Saya akan tunjukkan Pas kita kerana tertutup Faham semua? Tak apa di ya Hendahlah tidak berniat lain Daripada sujud seperti takut dan seumpamanya Ini syaratnya makfum dalam kita sujud, kita sujud kepada Allah Hendahlah ditekan, yang penting eh. Cuba letakkan garis kat sini Hendahlah ditekan dahi ke lantai tempat sujud Dengan tekanan yang-yang Ini kalau kita salat di masjid Apa tu, kapetnya tebal Atau rumah kita kan Kita memang nampak orang kalau tengok oh, Ini sujud, tapi sebenarnya tidak Hakikat ni dahi kita tidak Mengena pada lantai dengan tekanan yang hak ha, Tekanan yang sempurna Maksudnya meletakkan betul-betul tu Jangan tergantung kepala kita Kerana membiarkan ada sedikit ruang angin Antara pulih kapet Ataupun dia punya bulu kapet dengan, dengan dahi kita Tak menekan pada Sikit-sikit tak boleh Maksudnya ha, Ditekan dahi ke lantai Tempat sujud Dengan tekanan yang yang Yeah. Kita sujud pada Allah Sekiranya di tempat sujud, di bawah tahinya Ada kapas atau seumpamanya Nescaya kapas tersebut akan tertekan dan akan nyata kesan sujud di atasnya yeah. Faham semua? Ini tolong uh, kita belajar dan kemudian kita kongsi dengan anak-anak kita Perhatikan anak-anak kita solat dan cucu-cucu kita solat Bagaimana keadaannya Dan seterusnya Hendaklah berada di dalam keadaan tenang ia ini tumaknina ketika sujud dia rukun feli sekurang-kurangnya kada illa sekadar mengucap tas Tapi subhana subhanallah ha. tapi sunatnya kita baca subhana rabbiyal a'la ha, jadi tu lagi di tempatkan apa tu uh, bagaimana syarat-syarat sah sujud eh faham semua ha, Ini perkara-perkara bukan sekadar sujud sajalah syarat-syarat sah sudah. Tapi saya nak terangkan sikit dalam kita lakukan ini ini dalam sudut apa? Ini dalam sudut fiqih. Dalam sudut fik pelaksanaan. Sebagaimana berdasarkan dengan dalil nas dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan tak boleh cukup fikih saja. Dia ada ilmu tauhid, dia ada ilmu fik, dia ada ilmu tasawuf. Betul lah? Jadi sekarang ni, ya hikmah mula sujud tahu punya artinya uh, pernyataan patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan, ketaatan dan kepatuhan ini bukan terbatas dalam waktu mengerjakan solat saja. Ianya berterusan malah dia berterusan hingga keluar daripada sembahyang. Janganlah di luar sembahyang kita mula melanggar perintah Allah, tak sujud kepada Allah. Perbuatan itu telah bertentangan sekali dengan pernyataan yang telah dibuat dalam solat kita. Ini yang dikatakan jadi pelaku pembohong besar Kata kitab yang lainlah. Eh, Hikmah solat yang saya si baca ni tak ada dalam mantan Jadi faham tak? Nantijahnya apa? Kita sujud ni bukan sekadar memang perlaksanaan Itu adalah kewajipan kita Syarat-syarat sah sujud tu bagaimana Tapi hikmah solat tu apa? Ada hikmah solat dah? Kita baru baca tiga je eh, Pengabdian kepada Allah Peluang untuk bertaubat Itu semua kan? Tapi luas lagi Ikhmah solat ni Inna solat tanha'anil fasha'i wal mungka Jadi bukan sekadar kita Sekadar bersujud Tapi luar tingkah laku kita ni Hati kita ni tetap sujud kepada Allah tak? Lah. Ah, eh? Barulah kita dengar cerita ni eh? Kita sibuklah Selalu menghalusi solat menghalusi, Tak halus-halus juga Saya pun menghabis solat Dah 10 kali pergi Daripada umur saya 14 tahun Sampailah 41 tahun ustaz Tapi kita tak halus-halus itu pun bantulah, tambah ilmu Tapi sebenarnya dia berbalik daripada jiwa kita, pengabdian kita, nilai solat kita ha, Harus kita selidiki InsyaAllah Ya Allah, punik orang tu lah, contoh lah kan Kita ada sifat-sifat -sifat yang tak sujud pada Allah SWT Kita dengan azan pun tak ada perasaan kan? Masuk waktu, tak ada bila pun sebab yang uh, makin dekat, makin dekat, astaga ada tak, tak risau, ada tak ha. Hati kita tetap sujud kepada Allah Walaupun belum solat lagi Kita nak solat Jadi dah tergantung Haa, tu dia, kan? Faham, insyaAllah Okey Jadi kemudiannya kita berpindah pada eh, Sunan Eh bukan, rukun solat Lepas sujud apa? Lepas sujud apa? Duduk antara dua sujud Ini rukun apa ni? Rukun pen Muka eh? surat 166 Mari kita baca sekejap syarat syarat sah duduk antara sujud ia wajib pada setiap rakan sembahyang dalilnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang telah disebutkan sebelum ini Aa, kemudian angkatlah kepala kamu sehingga kamu duduk dengan tenang untuk pertimbangan syarat sah duduk antara sujud adalah berniat melakukan ibadah ketika duduk dan bukan kerana selainnya seperti takut dan seumpamanya baik balik pada apa niat kita eh tidak duduk dalam tempo yang terlalu lama melebihi daripada masa sekurang-kurangnya tasyaud ni tolong gariskan ini nak berhati-hati kerana itu adalah tempo yang sebentar tempo yang sebentar maksudnya apa eh kita ni uh, kena bezakan antara kita duduk tahiyat akhir atau eh, tasyaud awal itu duduk tahiyat awal itu dengan duduk antara dua sujud jangan lama sangat jangan lama sampai sampai mana menyamakan eh lama itu dengan kadar yang sama dengan tahiyat ah. akhir dan seperti yang sama jadi duduk antara sujud sebentar antara dua su, sujud tapi ada doa-doa yang kita telah lalu eh? faham tak semua okey jangan pula awak dah tahu 48 doa kan oh okey oh okey mana faham ni? Nampak mulak tak nangis ni? Mau divert balik ni? Jadi dah tak dah punya muka Kita mohon kepada Allah agar Allah Swt memberikan kita hati yang lembut dia dengan paksa-paksa nak, nak, nak nangis ke Nak rasa ni kan dia, dia ni adalah Hati kita keras tu, sekian. Hati manusia ni dia keras Hati yang lembut ni Rasulullah SAW Untuk dapat hati yang lembut Hati manusia tu Berkaran kata bagi Rasulullah SAW Hati manusia tu berkaran Dia, dia, dia ni dosa-dosa ni kan Dosa terhijal Berjali keras Jadi dia terperkaran Untuk menggilapnya kembali Dua perkara Pertama Membaca Al-Quran Baca Al-Quran Bukan baca dia Terdengahkan Allah Itu terakhir Yang kedua baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Untuk menggilakkan hati yang berkara tu Mengingati-mati Mengingati Kematian okay. Ingatlah kematian ni Dia memburu kita ni Kita ni Tak ada apa-apa Belakang kita kematian memburu You don't know where I am Eh, MasyaAllah Lepas tu sampai kata Surah Yasin tu banyak nasihat tentang kematian Illa surayhatan wahidah Kita satu perkitaan Tak sempat memberi uh, wasiat pun Tahu senyata Wala ila ahlihim yonti'un Takut Allah akan kembalikan Itu nasihat tentang kematian Eh, Banyak dalam uh, nasihat Surah Yasin tu tak sempat masa. Kita wasiat apa? Contohlah Allah khabar, Allah SWT, orang Allah Allah Subhanahu gambar orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tak nak terima peringatan agama dekat ada mereka. Uh, kita ni contohlah naik uh, naik apa? a uh, kenderaan kan. Ah selamat sampai dah. Mereka terbang, naik motor kan. Itu ada peringatan ya wa mata'an bilahi. Ah uh, Maksudnya uh, Tidaklah aku sampai dalam keadaan yang mana Allah izinkan ni Dan ini semua sementara Sampai waktu Balik kepada Allah SWT Alhamdulillah Allah SWT Jadi Pada Al-Quran ni apa? quran selalu nasihat banyak Walaiya akhirallah Nafsan idha ajaluha Allahu khabirun bima da'amalun tidak sekali-kali akan dilewatkan Walai akhira Allah Nafsat setiap diri Bila sampai ke kematian Dan Allah mengetahui apa yang telah kamu kerjakan Oh Itu Quran Jadi dia, dia membersihkan hati kita uh, Itu sampai kita Dah rasa tu uh, Barulah mudah-mudahan Allah kita rasa Ya Allah Tergantung kepada mu ya uh, Jadi hati mengharapkan Allah SWT dan doa betul-betul Kemudian uh, kemudian apa dia? Tidak uh, inah yang sekurang-kurangnya kadarnya dengan mengucap mengucapkan Tas. tasbih. Ini syarat dia tiga sajalah. Tapi hikmah duduk antara dua sujud ni ya merupakan duduk bersimpuh di hadapan Allah Taala dengan penuh sopan santun dan adab. Itulah uh, duduk yang melambangkan didikan akhlak yang mulia. Oleh itu di luar sembang nanti janganlah berubah sikap jadi biadab pula dengan Allah dan dengan mak manusia. Kita duduk antara dosa itu hendaklah memahami pada mana kedua Robert Berlin yang dilafaskan tanpa lupa dan lain-lain. Hati dengan sungguh-sungguh dan dengan sepenuh harapan mengharapkan Allah menerima. Ya? Ingatlah kepada hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam duduk antara dosa itu ada doa. Lah? Ada doa tak? Lah? Ada. Doanya lebih pelik, warhamni. Dah faham kan? Wampunkanlah aku Beri-beri warhamni dan kuksiankan aku Wajibun kecukupkanlah, lindunglah aku segini, eh? Wajibun warfani dan angkatkan darjahku Jangan kau hindakan Warzuhni berikan aku rezeki Wahni ni berikan aku hidayah eh, Lepas tu apa? Wa'afini dan apa tu Sihatkan aku Wa'afini dan maafkan aku Ini sujud kita lagi Rayu-rayu eh? pada Allah SWT Tuh lah Doa ke tidak tu? Doa, Doa. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعو الله وأنتم موقنون بالعجابه واعلموا أن الله أن الله تعالى لا يستجيب دعاء من قلب arab intermedi an abi hurairah jadi kata abu hurairah Rasulullah bersabda berdoa lah kamu kepada Allah sedangkan kamu berkeyakinan dengan penerimaan doa tersebut dan ketahuilah walamu wa bahwasanya Allah taala tidak akan memperkenankan doa daripada hati yang lupa dan lain-lain uh, ya okay, hati yang nak tenang jadi kita banyak doa dalam solat ni berhati-hatilah bahawasanya kita ni bermohon pada Allah. Memana solat dalam bahasa? Uh, Apa maksud dalam bahasa tu? Doa. Kan kita empat okay, berita empat perkara tu dalam itu kita punya a uh, approach dalam solat pertama dia adalah doa. Kedua dia perkara pertama yang akan di satu. Yang ketiga kita sedang berbual-bual dengan Allah lah. Kita tak faham Yang keempat kita dah uruskan untuk mendirikan soalan. Dengan salat Eh kadang-kadang ajar Masya Allah dapat Allah. Jadi banyaklah hikmahnya yang tuan, -tuan sekalian dalam salat ni Perlu faham untuk indah Cuba kakak-kakak abang-abang depan saya ni Duduk-hitung balik salat kita sebelum masuk kursus ni Macam mana abang-abang kita dulu Macam mana kita Kita buat masa buat kita pun ada kawdak, tak tahu Kita pun tak ada perasaan Kau terima ke tidak Allah SWT? Tak ada perasaan tu Sahabat, orang-orang salih Perasaan tu macam mana Masalah dia solat. Ada ujian Allah SWT Kita tak ada Kita nak solat kita dapat atasi sendiri Kerana satu musibah biasa macam Tak akan terima Kenapa Kenapalah berlaku pendamuk? Ini masalahnya orang kurang iman Tidak ada ilmu Tidak boleh sandar pada Allah SWT Tidak merasakan dunia ini pinjaman Balik pergi gini, masalah gini Ya? atau nah, sudah insya-Allah Allah, Allah ingat kita pagi ke Amin Allah amin. Baik. Seterusnya <coughs> tadi duduk antara dua sujud. Kemudian nombor 9 apa? Duduk. Duduk. Okey. Tahiyat ah. Ha? Okey. Muksalah 166 lagi. Kemudiannya uh, duduk tahiyat akhir ni uh, maksud ialah duduk yang berlaku di uh, akhir rakaat sembahyang itu akan diberi salam selepas daripadanya membaca tasyahhud pada duduk akhir rakaat. Ada dia punya uh, nas dan dalilnya eh. Kemudian ni kita lihat pada beberapa selaput mukasat 168 beberapa perkara yang perlu diambil perhatian ketika membaca tadi bacaan, bacaan tasyahhud. Okey. Pada kita tengok a uh, muka oh, Pertama hendaklah dia mendengar bacaannya sendiri jika pendengarannya normal. Jadi rukun apa ni? Rukun Pauli. Pauli tu apa? Sebut tas nafas, lafaz, sambunglah. Kemudian kedua, membaca secara berturut-turut Bersambung-sambung Sekiranya antara satu ayat diselangi dengan Diam yang panjang atau rikir yang lain Batal tashaunnya dan wajib diulangi Semula eh? Kena Mualat pun, cipu turut-turut Jangan berhenti At-tahiyatul mubarakatul salawatu taibatulillah Kemenang Kat mana pun kat barang ni eh? uh, Lepas tu kita sambung balik Jangan begitu terus Ketiga, membaca dalam keadaan itu, du? duduk Kecuali jika keuzuran, maka harus membacanya dalam mana-mana keadaan yang boleh dilakukan Ini yang dah kata keadaan Islam Contoh Muslim dia tak susah, dia mau? mudah Ya, Kalau tak daya, tak yang mau Kalau tak boleh solat uh, diri, boleh solat itu, du? duduk Kalau uh, haji tak mampu, kena pergi tak? Ya. Kena, tak, tak, tak kalau haji tak mam, ya. mampu, kalau haji yang mampu Kemudiannya lah, kalau puasa Ada masa-masa tertentu Sakit ke, ataupun musafir ke Ada jalan keluar tak? Ada Jadi, bukan susah Mudah Cuma kita dia yang rasa susah Kenapa? Kerana tak ada ilmu Kita dah tahu hikmahnya Ini pengabdian, tak abudi Kata Allah SWT Kita nak Allah dan kebaikan Kita lakukan Allah SWT Membaca menggunakan bahasa Arab Sekiranya tidak mampu membaca dengannya Maka diterjemahkan ke mana-mana bahasa yang dia kendaki Walau bagaimanapun Ia tetap diwajibkan mempelajari bahasa dengan bahasa Arab tersebut Jadi ini pun keringanan ke lah Rukhsak keringanan Orang tak mampu nak baca Okey saya tak boleh I just convert to Islam And I cannot read this Arabic and I don't agree for that Tak boleh Jalan terus Mana yang mampu Allah Allah Allah kata orang berhormati Islam kan eh? Eh. Jadi sebenarnya mudah. Eh, kemudian dan ini yang kita nak sentuh sikit. Menjaga makhraj. Sikit. Makhraj. Bila makhraj? Apa macam makhraj tempat keluar dan segala Oh digariskan gariskan makhraj dan sambungnya. Eh dan sinilah perlunya musyafahah. Saya dengar nanti dah bagi surah Fatihah sampai habis Fatihah. Bagi depan siapa yang bagi surah Fatihah bawalah awak punya tahiyat akhir tu. Dan baca depan, depan saya Jangan lupa tonton tuan sekalian eh. Baca depan saya Jangan gemur Oh eh. jangan pula eh. Nak ilang gemuruh depan saya Awak terbang awak Buka ustaz atau Saya pula gemuruh Nah, sekiranya Sekiranya berubah Makhraj atau tidak mengambil berat Dengan bacaan sabdu Syakda itu sabdu atau salah dalam menjemput kalimah Sehingga mengubah maknanya Maka Batal bacaan Tasyahun Dan wajib Diulangi Bacaannya semula Allah, Allah. Ini Selama ini kita baca tahil Siapa cek hmm. <laughs> Peluang tuan-tuan, perempuan, selanjutnya Peluang ni, uh, modul 3 ni Peluang, Ada jangan malu, jangan segan tuan -tuan Saya sentiasa bersedia Untuk mendengarkan bacaan anda Salah tak apa Menge Kalau kita salah Kita pula, ajar Jangan terus buat sah salah kan? Knowing your weaknesses Is an achievement, faham tak? Mengetahui kelemahan kita Ada satu kejayaan sebenarnya Kerana kita akan memperbaikinya eh tu yang saya katakan kadang-kadang kita punya makhraj tempat keluar atau satu-satu nya okey saya baca sikit insyaAllah ini sebelum kita masuk pada yang akhir dibaca dibaca mengikut susunan sebagaimana yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi baca itu sebagaimana yang diajarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi tanpa tambahan-tambahan okey dengar bacaan eh yang pertama selalu salah quru ha quru ha abang atah apa tahian tahian tahian tahian semua bar atah atah hmm ha tu dia ada Sabtu tu tak kak bang tadi Ajar jalan Ada satu kat sini Kemudian ada huruf Ha Dan Kita baca dengan at Ramai At-Tahiyatu at ah, Biasa kita baca kan Contoh lah Katalah kita ni uh, Tak pernah Tak tahu uh, Tahiat kita At-Tahiyatu At-Tahiyatu At-Tahiyatu Salam at At-tahiyyatuh Ramai-ramai At-tahiyyatuh ha tu Ha yang kita Kalau makan mentais kita bau eh? okay. Kemudiannya dalam ini, Dalam ini kalau kita wasal Terus bacaan dia kena tul Aa, Bukan At-tahiyyatuh Mubarakatuh Dia dalam bertinggal At-tahiyyatuh At-tahiyyatuh Mubarakatuh At Bukan ramai, -ramai. Al-Tahiyyatul Mubarakatuh Ok, perlu putus lagi Tuh. Kalau rasa perlu putus Soat di sini eh? Al-Tahiyyatul Mubarakatuh Salawatu Tayyibatulillah Ayo Assalatu wassalamu mubarakatu sholawatut thayyibatul. Ini biasa ni tak dipanjangkan ha. Biasa awak baca tak panjang. Panjang tu masa jadi kita faham perlahan-lahan. Ini semua jamak kan betul tak? Betul. -tul. Betul tak? Ha, ah jamak kan ada Wa ulun di alif. Alif ta kan? Baik, saya tunjukkan di sebelah yang berlaku dalam bacaan tahiyat kat sini lah satu syarat tak jelas, hama kerana tadi tuan pengarang kita betul, -betul lah uh, dalam syarat sah bacaan tak, akhir. Okay, selalu amanlah silakan ini. Ha? Kemudiannya uh, Wa itu alih sini, eh uh, ash hadu banyak silap, kerana kita baca ashah, ashah. Uh, cuba tengok, cuba rakam sekiranya awak eh? oh, ni baca ashadualla, ashah asya walailah asya wa asya wa ashkum asha. kuat sikit asha. Ya, dah tengok. <laughs> tadi kita rakamkan nak bangku lagi. lengkap kita berpondet dengan Allah Subhanahuwataala banyak asha salah okey. kemudiannya ingat ya eh, yang setara adalah kat sini. Ini tak ada di sabdu dikali uh, Salli, ramai-ramai Salli Sallaita Sallaita Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala uh, Berasa tak ada sabdu Allahumma salli ala Muhammad Salli-salli <tuh> Salli Jawab, solli. salli Jadi, sabdu ni Diibarakan Cangkuk Cangkuk dulu baru sebut baris. Okey, contoh. Uh, saya tunjukkan Contoh eh. Kerana setiap satu tu ada menunjukkan dua huruf. Ha, betul. Saya tunjukkan huruf A. Uh, Okey. Di uh, tajuk huruf G ha dengan G. Huruf uh, pada atas. Ha. Kemudiannya sanggo kertas. Ah, uh, ada satu sat ni. Yeah. Jadi kita tak perlu cerah haja Hajjah. Jangan keluh. Hajjah. Hajjah. Ha, kan? Kan dzaba dzaba allama allama salla salla saddi salli saddaita sallaita ha kalau kau nak kabut اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على bersatu okey cuba kita tengok balik eh, apa yang dinyatakan di, di, di daripada uh, kitab fikah mazhab syafi'i syarat syarat beberapa perkara yang perlu diambil perhatian ketika membaca tashahud yang ke 1 2 3 4 5 itu menjaga makhraj tempat keluar huruf dan segala sub subnu ketika mem membacanya alhamdulillah tandaan nombor 10 kita akan sambung lagi baki eh, maksudnya sekarang ni kita dah habis sampai sampai sini lah mendace itu sahaja. Pih alhamdulillah, alhamdulillah. alhamdulillah nak berangkat kami. Okey, alhamdulillah. Mari kita sambung insya-Allah sunat ab'ad Dan kita pelajari pada dua minggu lepas ya. Eh, kita nak ingatkan mudah adalah sunat-sunat ab'ad ini beberapa perkara adalah Untuk tahiyat awal baca tahiyat awal selawat ke atas Nabi dan tahiyat dan kemudiannya Selawat atas keluarga Nabi pada tahiyat Akhir Akhir Ranggu-ragu atau tambah-tambah kurang-kurang Maka di sinilah kita disenatkan untuk Sujud sah Sujud sahburi ya. Sujud sahburi Ya Baik ulang balik apa yang pertama sekali beri, uh, sunat abadat tunduk tahiyat awal membaca tahiyat awal baca selawat ke nabi pada tahiyat awal dan tinggal doa uh, pada cukup okey kita tertinggal membaca selawat Kata keluarga dan, untuk sunat-sunat sami ni seandainya apa kalau kita ragu ragu antara tetam tambahan uh, okey saya minta anda ulang balik apa sunat-sunat abadat pertama tunduk tahiyat awal baca Sawat ayat awal, Nabi tayat awal, bantu orang noh, maklum. Jadi semua berkaitan dengan tayat Awal. Ah. Yang keduanya nya doa aku, sama darah mautan ataupun kursi, biasanya kita ikut masa syafin itu salat subuh, subuh kemudiannya apa lagi statikan selawat. Sela, selawat selawat atas kepada daripada ayah, ayah, ayah. dan kemudian disunatkan sudah survey saya tanya apa ragur ragur kalau kita terlalu tambah ke kurang ataupun kalau biasa kita baca dalam duduk tahiyat awal kita patut baca at tahiyat kita baca Fatihah alhamdulillah ya rabbil al alamin kan eh eh, eh. jangan eh, eh, pula keluar suara eh ha? ia يكون pun pulalah Jadi kita terus uh, tahu terus masuk ingat balik baca sebagaimana yang sepatutnya. Tapi kita tahu kita sudah menambah tadi tanpa disengaja dalam tahiyat awal kita membaca surah al-Fatihah sudah menambah tak tanpa sengaja. Masa ni senakkan sujud so, sah. Ya faham semua insyaAllah allah Okey fahamlah. Ya, katakan terlaksi wathan. Hmm. Cari tisu dan ya Maksudnya apa? Adakah kita terus baca dan terus berdiri? Kan ada cari untuk keluar daripada salat Oh itu maksudnya ketika kita salat munfarid ke salat jemaah? Salat sendirilah macam kita terasa ini batal, nak keluar daripada salat Kalau kita rasa kita batal, dah yakin batal tak? Kita tercakap yang tadi Kalau tak sengaja, tak sengaja tak apa tuan-tuan selian Maksudnya sesuatu yang tidak disengajakan kita ganti dengan sujosoan, sujosoan lagi. Eh? Jangan kita ragu-ragu lah. Eh? Jangan mudah-mudah membatalkan soal itu haram, Datuk Nasir. Eh? Jangan kita ragu-ragu. Pastu perlu, perlu ilmu. Uh, jadi kita kalau tahu tetapi tak sengaja teruskan juga. Eh? Kalau kita uh, kalau teruskan juga kita gantikan dengan sujosoan, tapi kalau kita yakin, Rukun kita tu yang kurang tu kemudiannya kita tahu lepas solat kita tertinggal satu rukun kita kena ulang balik solat uh, ya yeah? faham tak ini nak kena jelas kecuali kalau kita batal katalah terbuang angin hmm. itu dah memang terbuang angin dah bukan sedang bukan nak kena bergaya sebenarnya apa terbuang ya cuma beradatnya ketika solat jemaah mak a ha, adalah ada itu itu kalau kita dah terbatang jadi orang belakang pula cover ha, kita pun nak keluar apa nak keluar apa kena berhati-hatilah jangan kita sondol orang pula itu pasal apa ha, kalau tak ada ruang keluar kita duduk yang diam dulu kalau kita dah terbatang ha, eh jangan pula kita action dah aku dah kata tapi ulang keluar-keluar ha, kan tapi kalau ada orang tanya soalan habis pendapat imam batal jangan susah dia bila kena, -kena kan tapi dia tak boleh keluar macam Ustaz? Pasal masjid kecik Ustaz Ujung-ujung timbul Tapi nak keluar-nak keluar sini, dah tak boleh Tapi dia tak boleh Dia bergong pula Ustaz Macam-macam soalan dah mudah-mudahan Dia tahulah buat dia ambil-ambil Sejauh orang lain ganti tandakan tu eh Ustaz, ya, Ustaz ada kan kita perlu salam? Apa dia? Kita batal ada kan kita perlu beri salam? Tak perlu beri salam, dah terbuangkan itu, Dah tak payah salam, dia dah terputus uh, Maksudnya tak payah perlu kita dah terbuat, dah batal Dah terbangin dah Kita cuma, kalau misalnya kita, kita seorang, dah batal lah Tak buat macam mana nah, Tak payah nak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Eh Cuma, cuma kalau kita terbatal dalam jemaah tu Cuma kita nak isyaratkan saja Antara isyarat kita duduk Duduk, ataupun duduk-duduk, kita keluar ha, Jadi orang tahu kita dah keluar Yang belakang pula Selepas ha, eh? Okay Baik sekarang selepas Sunnah Aba'an itu Kita masuk pada Sunnah Ha'i'ah Sunnah Ha'i'ah ialah Kalau ditinggalkan tidak menjadi apa-apa Kita baca tengok Tengok yang selain dulu eh. Masa kita terangkan dulu Sunnah Ha'i'ah kalau ditinggalkan tidak menjadi apa-apa Sebaliknya, kalau Sunnah Aba'ah Ditinggalkan maka disunahkan Sujud? Sujud Sahil eh. Baik Kita nak lalui beberapa Sunnah-Sunnah Ha'i'ah tersama Pertama, mengangkat tangan Ketika Takbiratul Hiram Takbiratul Hiram ni apa? Ya rukun apa ya? Eh, senyap eh Takbiratul rukun apa? Tawdi, ya. Rukun kau. Tau Tau Sekarang angkat tangan Dia Katalah kita tak angkat tangan kan? Itu rukun kebenaran ke Pasal kita ni daripada zaman kecil Sama zaman besar dan terbesar Kita lebih sikit, kita mesti angkat tangan pergerakan angkat tangan itu adalah sunat. Sunat ab'at at ke atau hai'at? Hai'at. Balik ah oh, terlupa lah, nak kena suju lah. tak kena sujud sawi tak Tak nya? Jadi kita nak belajar pengisahan ni. Adakah dia dia rukun? Rukun dalam Islam kan? Tapi padalah lafaz tu yang rukun. Bom, bom, ya. Ha ketika tak ada mengangkat tangan ini hendaklah kedua-dua tapak tangan menghadap kita Ha? Eh? Dan keduduk hujari sampai dekat bawah cuping telinga Dan bersepandang di bawah ini ada beberapa uh, Pergerakan, jadi saya tak sentuh tak pergerakan Sunat-sunat ayat uh, Kita nak cuba ulang kaji yang Perkara-perkara yang, perkara -perkara yang uh, berkaitan pemisahan Sunat ayat, aba'ah dan seterusnya Mengangkat tangan ketika rukuk Sebagaimana tak biar boleh haram Jadi waktu rukuk, ada tak kita biasa angkat tangan Eh ada ke tidak uh, Itu dah begini kan Allah, betul lah uh, Jadi kalau tak angkat tangan tu sah tak solat? Sah. Sah. Pergerakan angkat tangan tabiat ihram tu rukun ke sunat? Sunat. Sunat apa? Ayah. Ayah. Wah, dia macam sudah dah. Wah. Belum mudul satu ke? Ya, belum belajar ustaz. Itu dia biasa orang <laughs> ummi Tak tak. Macam kita kita. Jadi mengangkat tangan ketika rukun sebagai tabiat tambahan sunat hai. Said ini dia melengkapkan dia mencantikkan ibadah dan semuanya berpandukan nas dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengangkat tangan ketika air tidal. Sebagaimana tak boleh terhiram Lepas kita rukuk, kita bangun balik Biasa angkat tangan dah Angkat tangan tu, kalau ada sahabat angkat tangan tu Sah ke tidak? Sah. Kerana angkat tangan tu, so Sunat apa? Mengangkat tangan ketika bangun Pada rangkaan ketiga Selepas tahiyat awal Sebagaimana tak boleh terhiram Mengangkat tangan ketika bangun Pada rangkaan ketiga Kita ni nak bangun daripada tahiyat awal Nak masuk rangkaan ketiga tiga. Rangkaan ketiga dalam kita suruh apa? Maghrib, zuhur, asar Maghrib, isyak lah Zuhur, asar Maghrib, isyak Subuh ada rangkaan ketiga? Dan hamba hal <laughs> ha? Dia takkan angkat, tangan. takkan angkat tangan Pasal dua Ya yang ini kita angkat tangan isu sunat. Tapi tolong tuan-tuan. Tekala -tuan mungkin kita mengangkat tangan pada rakaat yang keempat. Rakaat keempat dah bangun rakaat keempat, Allahu akbar. Nah, itu rukun ke sunat ab'an ke sunat haiat? Mengangkat tangan pada rakaat keempat. Tidak ada dalam nas dan dalil. Angkat tangan pada rakan dia ke Empat Pasal kita dah terbiasa kat tangan Angkat Angkat Ini kita kena faham Ya Okey Jadi mana yang pergerakan tu mesti ada sandaran nasa tanya je Baik Letakkan perut cuma dengar dulu Kita dengar dulu lah Dengar eh? Jangan, Kita untuk sari-sari sound Haa ya Kedua sedayaan ini, ini daripada kitab Ayin dan syarat Islam Meletakkan perut tapak tangan kanan Di atas tangan kiri dan memegangnya Dan meletakkan di bawah dada atau Di atas pusat, jadi di sini mengaporkan Meletak tangan kan, tak tangan betul lah. Itu adalah sunat, tapi kadang-kadang Ustaz, ada orang kita nampak, tak letak Angkat tangan pun kan, ini masa mana Ustaz, tak sah Pasal dia ikut fikiran dia yang untuk ayah aku nampak Mesti gini sebab dalam uh, faith ni Tuan-tuan sekalian, dia banyak kepelbagaian uh, Banyak pandangan malhab yang masing-masing ada Nasional tali Kita kena, kena jangan bermurusan Bersama uh, so kita baru belajar sikit ni Kita dah uh, ni Kita ni semua apa? Munkalil Munkalil apa? Kita ikut Pada Imam Mahzhab Imam Imam Mahzhab tu mustahil Imam Mushtahid eh dia takhris dan dia dari istihrad mukomukum dan dengan kefakihan ke mereka ada sinilah yang buat. Jadi kita itu salah satu imam tu Imam Syafi'i. Selepas Imam Mushtahid tu Imam ulama muttabi. Muttabi tu yang ikut, orang yang ikut yang tahu nas dan dalil. Saya poinkan. Lepas muttabi muqallid. Muqallid tu yang taklid. Taklid tu dia ikut pada Imam Mushtahid. Ah orang umum lah. oh, kita orang awamlah. Kita orang kita ikut je kita tak pernah gali kan. Tapi kita ikut, kena ikut berpandukan eh uh, mazhab kita yang mereka sendiri dengan kefakihannya dia berpandukan mengeluarkan hukum daripada nas dan dalil. Uh, yang diakui. Ha ni cuma ulama Imam Syafi'ilah. Baik. Kemudiannya uh, membaca doa tawajjuh menghalakanlah. Uh, ha atau doa iftihtah. Allahu akbar kabiira. Baca nama ramai Tidak ada dengar? Allahu akbar kabiira walhamdulillahi ladzi Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar wa bihi nasta'in. Wa huwa allazi fatara samaa'a wa al-arda fi sittati ayyam. Thumma istawa 'ala al-'arshi. Ya ayyuhal ladzina amanu, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna semua Dah pula, Alhamdulillah. Saya dengar ngomong apa cakapan. Kita okay, baca Surah Yasin sekarang ngomong ni. <laughs> Amin, insyaAllah kian okay, hamba. Baik, membaca doa atau baca ayat masuk dalam ya ini doa. Tidak maaf doa Sultan. Hai. Baik, membaca awal bila dah awal, selesai awal bila. Hidup ini ada orang tanya. Eh? Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang kena rejam Yang direjamlah. Yang ni bermaksudnya oh, Kalau kita baca ni sebelum baca surah Al-Fatihah di Dikategorikan dalam sunat oh, ya. Bukan haba'at bukan, bukan berukun eh, Tapi kalau bahas malam Bismillahirrahmanirrahim itu dalam mazhab syafi'i itu Wajib dibaca kerana Bismillah itu Salah satu daripada ayat surah Al-Fatihah Berpandukan mazhab Imam Syah Pada mazhab yang lain mungkin tidak Kerana mereka ada nas dan dalil Okay. Kemudian Lima, menguatkan atau memperlahankan Bacaan Surah Al-Fatihah Maksudnya, ada tak kita dengar orang bacaan Yang pelan, sir Atau jahar Jahar tu jelas, waktu bila kita baca jahar tu Kuat, subuh, maghrib Isyar, baca pelan, zuhur Asar Jadi, mengikut Itu kita baca pelan dan kuat Surah Al-Fatihah tu eh, Itu adalah apa? Sunat Nah, tapi membaca surah al-fatihah itu apa? Rukun, wajib solat yang lain, uh, wajib solat apa? Islam alir, maka uh, ya, baik dengar dengar aja membaca amin. Amin Sunat juga berhenti sebentar sebelum baca amin Maksudnya perkenankanlah Jadi kita kena berhenti dahulu Waqaf betul-betul Gha'iril nabduhmi alaihim Walam balin Berhenti dulu Sekatika baru ah amin. Kalau kita baca guys maksud tu alaimul amin seperti amin tu dalam surah ayat yang ketujuh belakang ada amin. Sedangkan ayat ketujuh 7 surah Fatihah eh waladallin tajal. Dia tak ada amin. Tapi kalau kita nak pastikan jangan sampai kita menyambung kembali kita kena berhenti dahulu. Baru baca amin. Kerana amin ni yang dia baca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bukan dalam rukun Dia sunat, sunat haiat. Amin to apa, apa? Perkenankanlah permohonan. Mohon. Kan eh, kita kan doa kan? Amin itu mempunyai empat huruf yang mana Allah menjadikan setiap satu makhluk yang akan berkata ya Allah ampunkan bagi orang yang berkata amin. Ha, ini ni akan angkatlah doanya. Ya jadi ingat jangan elakkan okay, daripada baca ihna siratul mustaqim. Oke, waqaf shiratal ladzina an'amta alaihim wa ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin ada terus salam kita berhenti lah tu uh. eh, faham semua jadi kita dengar imam pun imam berhenti lah tu waqaf uh. dulu baru amin tapi kita solat sendiri momentum jangan talin amin sama-sama eh semua ya tak apalah alhamdulillah kakak-kakak bang-bang kita kan bla Haja jadi kita perbaiki Ini dia katakan sebagaimana ni kita bermohon agar Allah Subhanahu mengabulkan doa kita sebagaimana Rasulullah SAW menganjurkan seorang sahabat Muaz ya, ya Allah ya ya Muaz kamu jangan lupa baca doa ini selepas kamu selesai so, solat Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati betul lah eh kita ulang ulang kan setiap modul betul lah jadi untuk apa? Untuk anda pun dapat memahaminya. Saya baca lepas tu saya baca terjemahan. Saya baca setiap kali mula kelas itu doa yang kita baca. Jadi nanti kita baca selepas solat kita faham tak agak-agak? Faham tak? Kalau dah faham ingat pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doalahkan dengan yakinlah Allah terima doa kamu. Tapi ingat Allah tak terima daripada hati yang lalai dan tidak sungguh-sungguh. Tambah -sungguh. juga patut doa. Dia yeah? okey. Kemudian membaca surah Al-Quran Membaca surah Al-Quran ni eh, Adalah sunat Sunat apa? Surah baca surah? Hayat, hayat. Allah. Kalau tak baca surah, salah tak? Surah Surah Surah sunat. Sunat Hayat saya ni tak boleh lah benda surah Ustaz pasal lampu, saya dah nak kat airport ni Nak bergerak, oh, pesawat ni Kejap lagi ni nak masuk boarding ni, dorang boarding Tapi kena solat takut, eh susah Nak eh, terbang nanti kan, nak udu Tapi ada peluang juga. sekarang Boleh tak kita tinggalkan surah? Boleh Kita boleh tinggalkan surah Surah apa? Surah Quran Tapi surah pantai kena baca Kena tinggalkan surah semua Solat uh, Ya lah solat lima dan lambat dia qra'u bi kitab. Tidak ada solat yang tak dibacakan surah al-fatihah, al-fatiha kepada Al Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, seterusnya. Yang kalau apa baca takbir ketika rukuk, lafaz samiallahu liman Allah telah dengar siapa yang memujinya. modul satu kita belajar kan. Ah ha, tapi kata-kata sunah. Sunah ni sunah apa? aya melengkapkan mengindahkan mencantikkan pergerakan <coughs> solat itu melaksanakan dapat pahala ada juga dapat menasndali bergas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kalau tak baca sembi Allahu liman hamidah saya tak apa yang rukunnya tu makna pada iktidalnya eh Ya tasbih membaca tasbih ketika rukuk subhana rabbil azim wa ketika sujud subhana rabbil a'la wa bihamdi. Ini semua membaca subhana rabbil a'la subhana rabbil azim itu maksudnya ialah kita bertasbihlah. Eh. Tapi bacaan tu adalah sunat. Sunat apa? Oh sekarang jawab haid. Haid apa? Haid ana. Apa apa GPS saya. Senang eh GPS saya. Hai adik-adik. Yang penting faham tu ekonomi sekadar membantu saja. Ya. Okay. Yang penting kita tahu dalam pergerakan itu ada kemakminan penting. Saya tanya ibu-ibu orang -ibu, abang waski mudah tak solat? Maklamannya jangan sekali-kali meninggalkan solat. Jangan sekali-kali meninggalkan solat. Allah perintahkan itu kewajipan kita. Dan tugas anda untuk menasihat Kawan-kawan Selepas menasihat diri Nasihatkan keluarga Adik-beradik Semua kawan-kawan anda Untuk jangan meninggalkan solat Siapa yang meninggalkan solat Masya Allah Dia punya balasannya Allah, Allah. Takut dengan segi Kemudian Allah SWT menjanjikan kehidupan yang sempit Siapa yang berpaling daripada peringatan Allah SWT Eh. dan ingatlah aku. Maksud Allah zikri. Ya, eh. innani anallahi la ilaha illa anam fa'budni wa aqimi solata lzikri ingat aku. Tapi siapa yang berpaling daripada peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala dan man a'rada 'an zikri fa innahu ma'ishatun dangkot. Siapa yang berpaling daripada dengar aku aku janjikan kehidupan yang sempit dan akan nanti dia kembali pada hari kiamat dalam keadaan buta. Qal limahsyartani a'ma? Dia akan tanya boleh kenapa aku buta ni? Sedangkan waktu dunia aku lihat Karena kamu telah melupakan aku, ha. peringatanku, maka sekarang kamu dilupakan. Allah, ini salahkah halak kalau kita cerita pada hari Sabtu Ah meletakkan kedua tangan di atas peha dengan melepaskan kesemua jari. Ini pergerakan tangan Ini semua adalah sunat. Sunat hai. Kemudiannya ah, ah, artinya apa? Menggenggam semasa duduk antara dua sujud. Tetapi semasa duduk tahiyat awal dan akhir disunatkan supaya tangan kanan digenggamkan dan melepaskan telunjuk dan mengangkat jari telunjuk semasa melafazkan asyhadu alla ilaha illallah. Ah ni dia. Eh ada hikmahnya. Imanan ni Pusing-pusing ke Gini-gini ke Itu semua adalah Sunat Jangan gaduh kadu Yang penting solat Ya okay. Jadi kalau kita Keluar Kalau kita pergi mana-mana khususnya Pergi Mekah Umrah Kadang-kadang nampak berbagai kan solat kan eh, Siapa yang nak pergi Umrah dengan saya Pembeli tiga Komosis lagi <laughs> <laughs> Jangan lupa ambil fau Masih tempat lagi Satu dua tempat Berapa bilik lagi Dengan pegawai saya InsyaAllah Dengan Pak Matur Los Eh bulan tiga nanti cukup cuti sekolah. Ah insya-Allah. Jadi waktu kita kena kesempatan pergi umrah ke ataupun apa kita nampak kepelbagaian ah. Betul lah Tapi semuanya kita kena berbeza ke mereka dengan dandan-dandan masing-masing, muk -masing, mazhab masing-masing. Kamu dengan masing-masing. Eh insya-Allah. Baik, segala-galanya adalah sunat. Hai, ah. Begitu tak dulu iftiraj, duduk kawaruk Pergerakan ni, eh, semua sunat Jadi ha, terlunjuk Semua sunat, eh, ha. salam kedua, Salam kedua Dengan berpaling ke kiri sehingga Sekurang-kurang nampak pimpi kiri Ini salam pertama adalah Rukun, rukun apa? Salam, rukun kau, kau Itu dia, pergerakan kau dulu sunat Okay Kemudiannya Uh, cuba buka surat yang ke-178 Ada tambahan-tambahan daripada sunat-sunat hai'an Baik, di sini semua Apa yang mungkin kita telah terlalu melalui dan sedikit penambahan Cuba katakan sunat hai'an Lepas tak awak tengok semua tu? Boleh? Harap baca di rumah ini ya, saya dah rumuskan tadi, ini ya, saya mudahkan. Daripada buku surat berapa bang? 170? Dapat 174. Eh uh, sampailah ada 14. Ada 14. Sampai buku surat 189. Betul. 180, betul, sama macam betul. 148. Ah ha, 148. Ada 15. 189 akhir. Ada 15. Ada dari 1 sampai 5? 15. Ini cuma sudahlah <tos> hai. Eh ada penambahan-penambahan demi bentak dia bentakan berpandukan kitab ni. Cuma sekarang ni kita buka kitab dia. Berpandukan kitab pengarang a uh, Dr. Mustafa Al-Khain dan Mustafa Al-Bura. Ini ulama ulama TK Mazat Masyarakat ini Dalamkan buku masyarakat kita ni Kita nak minta baca uh, Yang ke-15 Muka surat 188 Sila buka Muka surat 188 Yang lain semua saya dah rumuskan Saya nak tampani daripada kitab ni Okay Bacakan poin yang ke-15 Sentiasa pusuk Semakin jari Haa ini termasuk juga ulama menggaris pandu kan bab busa untuk khusyuk pun sunat hai, hai hai ya makna khusyuk ialah hati sentiasa dalam keadaan sedar hati ada dan ingat akan bacaan-bacaan zikir rukuk dan doa-doa yang diulangi-ulangi oleh lidah ya di samping mentadabbur maknanya mentadabur maksudnya apa menghayati maksudnya menghampai dan merasakan bahawa dirinya sedang bermunajat bermunajat yunaji bahu bagus baginda hadis sallallahu alaihi wasallam ialah berbual-bual berbisik-bisik ha? kita doa dengan tuhannya Allah Subhanahu wa taala jadi dalam kitab fikah mazhab Syafi'i poin yang ke-15 yang berkaitan dengan sunat had ini dia termasuk dalam kategori khusyuk khusyuk apa khusyuk sang oh, nah. san eh? cuba baca ramai-ramai makna khusyuk Patrofusio ialah hati jaga sedalam keadaan sedap dan ingat akan bacaan ringkai-ringkai dan doa doa yang dulu lagi untuk oleh hidang samping bermankadang makan Jadi kita tak, dah faham tak baca dalam solat. Assalamualaikum. Dan faham tak baca dalam solat anda? Maka usahakan untuk mengha menghayatinya kerana kita bermunajat eh, dengan Tuhan Sebenarnya eh ah perkara Sebenarnya khusyuk dengan makna tersebut mesti wujud pada satu juzuk daripada juzuk-juzuk juzuk, juzuk, juzuk sebahagian sembahyang. Mesti ada eh, juzuk tu sebahagian. Kan? Dan ada sebahagian bahagian-bahagian Sembahyang juzuk pada bahasa Mayu Maksudnya bahagian Apabila seorang lalai di sepanjang solatnya Dari awal hingga akhir Maka sembahyangnya Batal Ini kategori ni eh? Jadi begitu juga Makna Manakala berterusan dalam keadaan khusyut Di sepanjang sembahyang Ia adalah sunnah yang menyempurna, dan Cuba kita tengok hadis uh, Bagi Rasulullah Jadi eh, pada hadis ini Imam Muslim Hadis yang kedua-dua-dua puluh lapan Dari Uthman R.A -lah Aku mendengar Rasulullah Sallallahu SAW bersabda eh, Seorang Muslim yang boleh datang waktu semayang Imam bin imrin im Muslim Ini saya rasa, dah, saya rasa dah pernah baca dah Bila akhir eh saya ringkaskan. Apabila datang waktu sembahyang Fardul lalu dia mengelukkan Menyempurnakan wuduknya Husunnya dan rumpunya Dan saya dia menjadikan farah Kepada dosa-dosa yang lalu Dosa-dosa yang dia diampukkan Selagi dia tidak melakukan dosa-dosa besar Yang dia memikirkan itu adalah sepanjang sepanjang masa Jadi Ada juga hadis Rasulullah yang lain tu Qala Rasulullah SAW Saya bacakan ya Dengar je Kam min qa'imin Hadzuhu min salatihim tah dan nasar rahu ibnu majah beberapa or, ramai orang yang mendirikan sembahyang dia hanya mendapat dari sembahyangnya penat dan letih saja uh, ni banyaklah hadis-hadis berkaitan dengan solat dan ni 15 ni poin 15 ni uh, termasuk dalam apa yang dikategorikan pengarang kita yang yang apa uh, tu meletakkan khusyuk tu salah satu sunan hay Waqala ta'ala bil-kitab bil-aziz Allah SWT Ya ayyuhalladzina amanu La taqrabus salata Wa antum sukarah Hatta ta'lamu ta Ma ta'qulun Sadakallah nanti Wahai orang-orang beriman Janganlah kamu dekati salat Ketika kamu sedang mampu Hatta ta'lamu ta Ma ta'qulun Sehinggalah kamu faham apa yang kamu Bicarakan, kamu cakapkan ha, Ini Quran. Ada eh, teguran pada para sahabat wahai orang beriman jangan kamu son dekat son jangan nak mula sonat sehingga kamu sadar kamu punya senses. Kita kita tak ada masalah apa. Kita tak ada masalah khamar. Karena khamar ni arak ni dia di di, di, di haramkan bertahap-tahap. Pada <tuh>. waktu, waktu zaman dahulu sebelum Islam tu memang dah kategori air putih lah mineral water mereka. Lah. Mineral water tu orang hari hari minum. Kan? Eh. Tapi nampak tak keindahan dia mula-mula tahan, tahan Lepas tu Allah harapkan tak terus sekaligus Ini ada metodologi dakwah juga Kita jangan pakai tudung sekarang juga Jadi kita ni kasar kan? Kita ada hikmahnya bertahap nasihatkan Solat kena cakap tu nak solat Soalan dengan mamin okay. Jadi waktu tu Rasul, uh, Perang sahabat bagi Nabi Rasulullah SAW Sedang adakan majlis minum-minum Minumlah waktu itu belum haram lagi. Doa tetap minum tuak haram tu. Kemudian solat jemaah, waktu solat jemaah, dua orang sahabat satu yang imam baca al qur'an kita tukar ayat tu. Kita pun tukar juga Masih tak ramah mana punya ayunan jalan lah. Boleh antuk pun, anda ambil nama bantu. Boleh antuk ambil nama pun tak keluar keluar. Allah doa dan amin. Ah, sokat je lah. Mana boleh? atau tertuk pun tertuk pun kusing kan itu katakanlah muhammad ya yang kafirun la abudu ma ta'budun apa tak sembah apa yang kamu sembah adalah kisah kisahnya tuan, tuan akan belajar surah ini lah insyaallah eh jadi satu khair itu maka turun ayat janganlah kamu Dekati solat dalam keadaan yang mabuk Sehinggalah kamu faham apa yang kamu baca nah kita tak ada masalah khamar alhamdulillah tapi kita ada masalah tak faham masyarakat nah tapi insyaAllah kita doakan semoga Allah menerima Salat-salat kita semua Kerana masalah penerimaan ni Masalah ni kita jangan hukum Tak sah, sah, sah. Kita doakan, kita ikut hukum Terdaya ni kita Urusan Allah untuk menerimanya Dan kita berharap Sebab tu tonton pun Saya nasihatkan diri saya dan anda Setiap salat tu Atau sebelum salat Tolonglah kita tarfiahkan hati kita Ya Allah menerima ya Allah Ibadah salat tu Tolong ya Allah Abis solat je istighfar kan, betul lah, kan kita istighfar Tu ada perasaan ya Allah terima tak kabel minas solatan yang terima solat-solat kami Allah. Uh, ya, jadi kita nak agar kita persembahkan suatu agar Allah menerima. Kalau kita hadiahkan kita punya pasangan kita bok dia tak pernah dia tak terima sudah lah uh, buat semangangnya. Kita perasaan di, Apa ni Tak nak berasa susah payah. Jadi kena inilah paham beginilah faham Alhamdulillah eh, Jadi kita akan nanti uh, sambung yang ini kita, Daripada kita punya pembaca kitab Semoga bermanfaat uh, Not sunah ayam kusat orang tadi Satu sejuk dulu Saya menghut baca sendiri boleh yang itu uh, Dan saya akan ulang-ulang juga pada yeah. okay, Alhamdulillah Sekarang ni saya nak masuk pada doa kitab Bahagian pertama Kita dah baca kitab kita doa, kita. Tadi pun tuan-tuan dan puan-puan selain dah pun membaca Doa intitas yang ramai-ramai Saya, saya yakin lah semua dah hafal. Untuk memahami Untuk memahami doa intitas Apakah perkara pertama Memahaminya Untuk memahami baca doa intitas Sebelum kita nak faham Kita mesti menghafal di dahulu Kalau kita tak hafal Macam mana nak faham Kan kalau suafatnya dah baca-baca tak faham Jadi kita kenalah hafal Kemudian saya pula terima SMS nanti malam-malam, pukul 12 malam. -malam Hai Saiman Anwar, macam-macam. Okey, uh, ustaz harap kasih saya tips nak hafal Quran, nak hafal ni. Okay. Tunggulah siang hari ni kita pun buat dia juga kan bunyi-bunyi handphone ni tuan sekalian macam-macam dia handphone kita pun nak tahu juga ada bahagian sakit ke kan ibu kita pun dah tua kan kita pun nilah e, yeah, tapi Allah ana murid nak hendak eh, nah, pula kan malas aku nak layan buruk <SILENCIO> <SILENCIO> tak insya-allah lah kan saya tahu siapa dia uh, pasal kalau kalau telefon dari ni tak ada saya macam-macam keslah kan. Saya ni kadang-kadang malam-malam Ustaz datang sekarang juga Sekarang juga, sekarang juga Masalah apa? Masalah nazak Ahli keluarga nazak uh, Jadi nak juga uh, Ustaz turun datang uh, Pergi hospital sekarang juga Jadi uh, Urgent ni time apa eh? Saya terdengar uh, Saya kata tu malam-malam juga Saya kata tak boleh uh, Pasal apa? Ni pasal kes kat hospital ni um, Suami kira dah Dikategorikan dalam keadaan yang Clinically date Kata doktor Jadi Jadi date, um, Minta Orang datang lah Pasal apa Tiap kali clinically, clinically date Panggil keluarga lah biasa Betul lah ha, dah nak, ya. Tapi tak boleh mati Beberapa ha. kali doktor pun dah penat lah Apabila apa? Panggil Ustaz uh, Jadi nak pilihkan cerita teraskan Sebenarnya Dua-dua uh, ni dah benda naik Haji Mak Haji dan Pak Haji Jadi Pak Haji dah memang tentu Dah khusus sakit peran-sakit Jadi Mak Haji ni Tak terima Tak terima uh, Kata pun doktor dia dah tak darahkan lagi Dia punya organ dah Ni tak dan tak terima. Apa dia buat? Dia panggil tokoh umum. Dia panggil pada tadi Haji. Jadi bila abel itu dah ya, saya saya dah datang saya saya tengok oh, tu eh, ini something is wrong somewhere. Ah ha, jadi saya tanya dekat depilah cuma ambil hikmah. Kalau Allah dah ketentuan macam jangan paksa masa. Kadang-kadang benda yang gerak tu bukan dia ali buka lah laci macam-macam ada bawaklah bantal. Dan dan datang balik. Lawah balik tunggu lagi. Saya so, ni saya kata okey saya Saya kata gini. Saya tu jangan jangan tension. Saya dah kata cari tengah letih tu malam-malam. Ada orang tak yang boleh mengaji Quran. Dia dah berapa kali eh satu orang pun tak boleh. Semua tengok je Saya nak ajarlah tadi pun. Kan? macam mana nak nampak ini dah berkali kan? Oh Ustaz-Ustaz ada, ada, ada Dia panggil lah satu pengkrabat dia datang Orang tua Ya eh, Ustaz Okay uh, Pak Haji baca ni macam ni Sound pula rusak <tis> <tis> nah, inilah, Tak ada lah, tak simpah Pukit-pukit okay? Baca ya, ni ayat ni, tak teringu ni Tapi sempat juga Alhamdulillah dia tengah juga Abang dia baca Alhamdulillah malam tu dia kena mingga dengan izin Allah Subhanahu taala. Dan banyak lagi malam-malam yang berlaku yang yang macam-macam kat tuan Laskan? Yang penting tu a apa saja padahnya, Doa inti tadi tuan-tuan sebelum doa kita ni saya nak perkenalkan uh, kita tak nak masuk terus terjunah. Pasal saya nak ajar awak fondasi fondasi monasibah sirih. Sebagaimana kita telah bina pada modul 1 dengan modul 2, 2. tambah sikit modul ni, eh? modul 3. Baik, kita pernah buat latihan ni kan Latihan yang untuk pelatih Huah, hum, anta, antum, anan, anu Betul lah? Huah, hum, ni lah Apa tak huah ni? Rupa, siapa ni? Okey, kita pelatih Huah, hum Huah, hum Semua kena buat Huah, hum Huah, hum, anta, antum Nah, nah, nah. Jadi huwa tu dia Satu jari tunggu orang kanan kita eh Huwa, satu orang itu, Huwa Home, ramai-ramai Home, buka Jadi Buat-buat yang tak buat Nanti orang lain dapat Awak tak dapat Home, home Home siapa home? Mereka okay. dan, dan home tu ramai Mereka. Anta siapa antar? Anta kau Antum siapa? Antum siapa? Empat jari buka Kamu semua ni empat jari ni Kamu semua Antum Antum, Antum. Eh. Ana, satu jari tu jadi. Siapa Ana? Akulah seorang ni Ana-anak Nahnu buka empat jari Nahnu Lalu siapa? Kami, Kami. sebut huah Huah siapa? Butuk-butuk jangan tulis atas nyata atas cerita huah Huah di? Dia Huah Rekat siapa? Marek.? Anta? Aaaa. Anto? Aaaa. Ana? Aaaa. Na? Nah? Ni. Nah ni. Kita sudah dah lahir itu ah, Kalau dia ganti nama ni Dia ada ganti nama melekat lah? Inna sesungguhnya Inna hu Inna hu Inna In ka Inna kum Inni Inna Lahu lahum laka Lakum li lana ha, atas dia Alayhim atas mereka Alayka atas kau Ini kita berlatih daripada tasrif dia okay. <coughs> Tapi sebelum itu <coughs> Saya nak perkenalkan ilmu ni adalah Yang dikatakan ilmu uh, Saram Saya terangkan Tuan-tuan cantik ke dengar Lupa tak pun. <tuh> Surah ni pada Bahasa artinya perubahan Salah satu cabang ilmu bahasa Arab Membincangkan perubahan Penambahan dari asal perkataan Yang asal untuk memberi makna dan kedudukan yang berbeza Kalau misalkan ada penambahan Dia akan memberi makna yang berbeza Surat bahasa Melayu Dikenali sebagai imbu -imbuhan. Contoh Telah buat sebutlah buat arti okay. sedang buat sedang buat buatlah buatlah yang membuat ya membuat yang dibuat yang dibuat perbuatan perbuatan apa cerita buat Pasal buat asabahlah uh. <tuh> jalan sedang jalan kau jalankanlah yang dijalankan yang menjalankan perjalanan Jalan dah apa kita ni jadi itu imbo warah eh, jadi apa kita lihat faala wa faala apa eh, faala ni maksudnya bu <tuh> telah telah ni tanda telah ni pastani baris ah pastani tanda baris ha contohlah so, apa telah kalau kita sambung lagi ada contoh dia dia dalam sini terlebih. Okey. Sebut ya' anu. Ya. Dalam kata fa'inda ni mu'u. Penambahannya ya. Sedang. Eh ini bahasa Arab, Sasis Street. Baik tengok elok-elok kalakala. Sebut ya' anu. Ya. Penambahannya sedang dah akan ni baris asasnya, baris da. Tengok baris asal pastan apa? Baris ha. Koraja dah kalau ketabah Quran, belakang tu a, a, a, semua telah Ya kau yang mana yang ada depan depan tu saya sedang. Tapi akan kata dia tetap kena faham fah fah fah fah fah fah terus kena bersih. Okay. If I ada pak hitam kata hitam, hitam berkenaan lah. bermaksudnya yang ber baris asal kata perintah baris mah berkenaan if I maksud apa? Kau buatlah ini kata perintah Baris asal kata berita baris mah. Jadi siapa buatlah kau buatlah tadi semua dia. Baik ikut saya qaraa. Qaraa. Yaqrahu. Yaqra. Iqra. Iqra. Qaraa dia telah baca, yaqrahu dia sedang baca, iqra. So baca siap-siaplah. Okey? Baik, seterusnya subbah sebut. Subbihu. Dia Ada UU depan tu? Ada ya. Sabbih Sabbih Bila sabbaha dia telah bertasbih You sabbihu sedang. Dia sedang ber Dia sedang ber Sebut sedang Sedang Sedang apa? Bertasbih Ada yang tak nak sebut You sabbihu maksudnya dia sedang Berdasbih Keluarkan suara Dia sedang Bertasbih Berkau berdasbih Sabbih. Sabbihis marabbikal a'la Sabbihis Kau bertasbih lah, Muhammad Dengan nama Tuhan kau yang maha hati Tinggi nah, Itu perintah <coughs> Kemudiannya yang me Yang membuat Buat ni kata hitam juga Pernama nak buat Halil Ini maksudnya apa yang Alin. Yang membuat okey sebut Fa'il Fa'il Ok Qara'ah Qara'ah Yang kera'u ya Ikhra' Ikhra' Qari' Ka Qari' Kalau Qara'ah dia telah membaca Yang kera'u dia sedang baca Ikhra' Qari' Membaca Yang membaca Kami mengundang qari yang kedua untuk malam ini Betul tak? Ya, saya nama Iub. Fatah <tellan> Fatah sebut jangan diam-diam dia. jangan jangan ha boleh je. Selalu kena sebut kuat tu. Jangan dia ila <tellan> macam termenung no. kena keluar selalu kan fataha fataha yaftahu yaftahu ifta ifta kita eh, fatahamos membuka ah, dia telah buka dia telah membuka yaftahu dia sedang membuka jangan makan yaftahu dia sedang buka ifta bagau fatah pembuka membuka surah al fatihah baa Fatiha. masalam Bukan surah Fatihah Awak dengar tak paji-paji tahlila? Mari sama-sama kita membaca surah al-Fatihah. Ditariknya banyak-banyak. Laamul Fatihah. Dia tarik banyak -banyak. -fatiha. Itu ditarik faal tu Mari sama-sama kita baca surah Fatihah. Tak pernah dengar pula kan? Ah apa-apa kan? Betul, pernah dengar dah kan? Fatihah. Itu ada al-Aalil. Ah, Jadi surah al-Fatihah surah yang membuka Al-Quran. Oh, barakallah. Ini dekat-dekat imbu, imbuhan. Cuma jadi tengok pada tambah. Hari pada itu, okay, seterusnya. Maol, maol ya lah yang di merah kah mausia. Ada paing lagi, ada kata dia paing ada, ada. Ini tetap masuk bu? buat. Jadi maol yang di, yang di bu? buat, yang di buat. Yang me tadi, fa'il Yang di, ada penambang min Ok, ikut saya Ok uh, Kualaqah khua sebut Kualaqah Kuala Kuala Kuala Kuala Maksudnya cita So, siapa yang cerita? Dia Kuat-kuat sikit? Dia, Dia besar. Dia telah Mencerita Ya khluku sebut Ya khluku Ya, ya khluku Ada ya, ada berdepan belakang dia sedang dia sedang mencipta khalq khalq apa khalq kau ciptakanlah khaliq khaliq ada lihat tak bila khaliq. khaliq ikut pattern ni maksudnya apa yang ya, mencipta yang ya. letakkan alham lah. al khaliq al bari ada ada nama asma usat tu ha ah, tu yang semua ada ada ni kalau yang dicipta Makhlub Makhlub Makhlub Ni ni Ni tau Makhlub Sama makhlub Makhlub Makhlub Eh sama tak pattern tu uh, bahawa, Sama tak ada punya pattern dia Khalaqah Saya tukar Khah Orang lam Orang qah Jadi ma Makhlub Kalau makhlub maksud apa Makhlub yang, yang dicipta. Yang... Yeah. yang dicipta. Dia penabahan tu. Awak oh, bukan makhluk. Bukan kau awak yang dicipta oleh Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Ha, ah, ya? Yeah. Okey, ikut saya. Rahimah. Rahimah. Yarhamu. Irham. Irham. Rahimah. Rahimah. Yarhamu. Irham. Rahim rahim oh, rahima maksud apa telah. Rahimah itu maksudnya apa apa ha. siapa yang telah beri dia telah, telah merahmati dia telah menyayangi yanhamu dia ya, jangan tiap-tiap kak terjemah dalam bahasa melayu yan kamu dia sedang ya, ya, ni ya. ya, ya. irham warham Wah wah wah. wah. Warhamkan dan dan kau rahmatilah. Warhamni dan kau. Ah, itu dia. Allah merhamni, ya Allah kau rahmatilah. Allah dan kau rahmatilah Kami irhab tu kata rayuan, kata permintaan. Faham tidak? Okey Kalau dia jadi yang Me, eh yang ni? Kalau yang mer, rob. Rah-rahim Yang menjadikan Ar-rahim nah, Jadi kalau kalau yang di juga Rah-rahim oh, <laughs> rah -ha Tambah Baru. ibu mim dengan Jadi apa emang? Amsuk marhum Baru. Yang di Letak kalimnya Al-Fatul Innalillah Al Al Al Al Jadi kita selalu sebut almarhum marhum Bulan bin Bulan Pertahum tak? Amsa Al-Marhum Yang dirahmati Itu je yang kita doa Kalau kita sebut Iyarhamu Dia sedang kan tu lah tak? Iyarhamu Dia sedang merahmati Kalau tak kalimah Allah Allah Iyarhamu Allah ya Allah Allah ya Rahman Allah makhiri Allah kan merahmati Nama pula Allah Ini pasar, tak selalu kita gunakan dalam kita punya ni Assalamualaikum Satu-satunya tak ada ni? tak ada ni Oh dia tengah teman Masya Allah Jadi apa kita lalu ni adalah imbu Imbuhan Cuma perubahannya Kalau tadi dia sedang semua Adalah penambahan-penambahan Oh tuan-tuan sekalian ni kalau kita bina kefahaman ni modul Modifat masuk pula Quran Insya Allah ramadan dia fahamkan InsyaAllah Sekejap ada yang ke Quran Okay Okay Pek elun sebut Pek tu masuk per? Perkuatan Okay Jadi istilah dari pecahan akan kata ni Saya tinggalkan dahulu Cuma sira saya mintakan anda mengulang-ulang Okay tak pun Pecahkan kata saya lalu eh. Bahan cakap kata ni okay, Sebut uh, Fi'il Mabdi Fi'il Mabdi Ini yang baris atas Kata kerja telah Fast time ini, ini lupa tak apa Tak apa Cuma saya dah Highlight sekarang Lupa tak apa Jangan stress Tapi kita sedang belah belajar kan mula-mula tinggap ni 2 minggu pertama masuk minggu ni kita belajar kitab betul lah sekarang kita nak belajar basalah okey okey kata kerja sedang dah akan namanya fi'il mudhari sebut fi'il mudhari alhamdulillah contoh dengan mamin eh, ni masa lalu sekarang yang belajar sungguh orang-orang Cina -orang Orang-orang bahasa asing Belajar bahasa Arab sungguh-sungguh Kerana nak di Dubai, kat UAE Baca suatu gambar orang Arab Sungguh-sungguh belajar, kita yang sepatutnya sungguh-sungguh Pasal kita berkaitan dengan Quran dan solat Doa kita, Orang mana ada doa dalam bahasa Arab Mereka pernah ada solat Mereka pernah baca Quran Kita ni Sedangkan mereka bersungguh-sungguh Sekarang NUS ada curriculum dia, ada faculty dia di mana-mana semua ada SCDF semua ada training untuk tahu macam mana Bakal-bakal diorang punya terapis Punya cara pergi, kita nak belajar Dorang ambil benda ni Untuk segreti Kita sungguh-sungguh lagi betul-betul patutnya Ya Allah, tak payahlah Susalah fi'il mali, Allah, Allah, Allah Semoga Allah ditolongi kita, kita daripada kemasan Fi'il Amar sebut Fi'il Amar Tata perintah Eh baris mati Isim fael eh, sebut isim, isim fael. Nah si pelaku yang yang melakukan. Tadi yang melakukan. Kemudian isim maf'ul, maf'ul, isim maf'ul, tema atau yang di. Kemudian kata terbitan masdar. Okey jalan dia telah berjalan mana mana tu mana tu okey dia sedang berjalan okey kau jalanlah yang menjalankan yang dijalankan perjalanan kau makanlah saya saya cakaplah amal amal apa ya? saya bosan ilmu saya sesuaikan dalam bahasa Melayu tau. Awak oh, orang Melayu kau jimat. Ha. Saya sesuaikan bahasa nah. Ha. Okey tak apa jangan takut. jangan takut minggu depan kita sambung ni. Ha. Kita baca dikit-dikit sikit dari minggu depan dah kurang sikit baca kitab terus baca benda bahasa noun-noun kita. Okey dengan itu. Ah uh, saya katakan yang memakan. Siapa? Basket. Ah yang dimakan. Isim mahul, isim mahul. Uh, pemakanan. Isim pasta. Apa ya? Isim pasta dengan Jadi dia tak berkaitan tu dengan masa tau. Dia tak berkaitan masa. Dia cuma perjalanan. Siapa yang jalan tak orang jalan Pemakanan, siapa yang makan tak orang makan. Dia sebut isim. Jadi langsungnya kata ter, ter terbetan. Ada apa tak gambaran? Okey, sekarang cuba tengok ni eh, saya ini yang contohnya sebut Nasara. Nasara. Nasara. Nasara. Nasara. Apa cerita ni Nasara? Tolong. Oh, kalau tolong salah kah? Dia berata? Yes. menolong untuk isteri dia Philmah. Dia telah menolong. Maksud, dia dia telah menolong. Yang sebut yang suruh. Yang suruh. Yang suruh kita apa? Dia sedang. Dia sedang menolong, menolong. dia tersembunyi dekat sini. Ni depan sedang nak akan. Namanya Philmah. Bagus. Okey, Unsur Unsur. Amsuk unsur, data perintah jadi PLA. Sebut unsur. Amsuk unsur? Tolonglah. Boleh sih? Allah mansurna. Allah unsur, unsur. Ya Allah, Allah mansurna ala kaum yang kafirin. Ya Allah, tolonglah. Tolonglah kami. Unsurna nak kami atas orang-orang kafir. Ada ha? Fansurna maka fa maka fansurna alal qomin kafirin maka tolonglah kami ha, itu kita raya lah. kalau kita faham bahasa tu ada anta kau ya Allah oh uh, perlahan masyaallah okey nasir sebut ya, nasir. ada hari nta ya, ini namanya isim fa'il nasir maksudnya yang ya. Yang apa ya, ya. yang mumang siapa nama nasir saya na, awak yang tolong. Sorry ustaz, saya Mansur. Ya Nasir, saya Mansur. Mansur nama oh, saya? <laughs> mansur siapa Mansur? yang Saya mau ditolong. Saya nak orang, saya ditolong. Wak pom saya. Kamu jangan berbangga ya. Kamu Nasir kamu masuk, ni aku datuk kamu Nasrud <laughs> Haji Nasrud <laughs> Aku pertolongan Dan memang nama satu tu Dalam keadaan apa selalu orang tu Pertolongan, isim Kata ter, katanya Eh bukan susah sangat Pelajar ni, cuma tahu pattern sesuaikan Dalam bahasa Melayu dengan pattern-pattern sikit Yang kita buat kita ulang Faham tu lah? 5 minit lagi boleh? Boleh tak? Okay Sekarang kita tengok apa istilah-istilahnya ada Depan sini Nasarah dia telah Yang suruh dia sedang Unsur kau tolonglah Nasir Ya. Mansur? Mansur. Per percolo. Okey, sekarang ni ni namanya fi'il madhi. Sebut fi'il madhi. Fi fi Sebut jangan diam fi'il madhi. Fi'il madhi. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Fi'il amr. Fi'il amr. Ada fi'il fi'il tak? Fi'il tu maksudnya perbu Ya, nah, mesti ada pelaku dia fa'il dia. Dia dia kau. Tapi di sini dah bukan V lagi jadi isim Isim I sebut. I C Jangan lupa yang M I C M O L. M yang yang, yang I. Di. Penambahan I M di awal. Isim C M A Maksudnya apa? Kata ter, terbintang. -ter -ter -ter. ter -ter -ter. Ini adalah sekadar informasi pertama sahaja bukan hafal tak payah hafal saya faham tidak ba dah faham kena ulang tu je lepas tu praktikal okey akhir sebut qadiba oh, qadiba oh, macam mana qadiba qadiba oh, kita tahu angkatan dia apa vai fot dengan marah okey Uh, Yaab Dhabu sebut Yaab Dhabu Ceritakan tentang Yaab Dhabu Ya betul -betul. Ini isim ke fiil? Hmm. fiil Fiil apa? Ma'al Lupa pun tak apa Mal Kalau tak terlupa tak apa Tengok orang sebelah <laughs> Eh kalau orang selas -selas, salah salah salah kan lama-lama dia akan teringat yang penting ikut suara tu penting dapat dulu suara kakak abang-abang semua jangan diam-diam belajar eh ha? okey sebut yaqdabu <Sing> yaqdabu <Sing> baris depan senangkan namanya fi'il mudhari' fi'il mudhari' kemudiannya iqdabu uh, <Susur> buat <Susur> maksudnya apa Marah. Eh siapa marah? marah? Kau. Tengok sini, tengok sini. Concentrate, jangan buat benda lain. Entah masa kau? Kau atau marah. marahnya. Okay, kalau yang di, uh, yang memarah, agak-agak. macam mana nak tambah. Oh. Oh. oh eh macam pagi-pagi nak busuk gigi. Oh. Oh. oh Apa dia? Oh. Oh. Oh. Oh. Di. Oh, di. oh. Oh. Oh. Di. Oh. Di. Oh. Di, yeah. Yeah. Uh, katakan, eh? Oh. Oh. Oh. Oh. Hey, aku cerita untuk ni <SILENCIO> Awak marah? Kena jual <SILENCIO> Antahadif, maksud pemarah Awak kena kaya awak yang marah? Antahadif, jadi orang yang marah Antahadif, oh, orang awak tak ada alif dah Maka yang tuat tahu marah Tapi ada alif, antahadif Awak orang yang marah? Ah, dia tanya gitu, sebab tu Bobal Basaran itu better ni eh? oh, ya. Kalau Qadif yang memarah, kalau yang Di marah Ma, ma, ma, ma, ma, ma. Ma. Ah, ha -ha. yang di, ya, di, yang dimarah. Lain, bapa -ba ini marah. Penambahan imbahannya mim dengan mau oh, kat sini. Jadi kalau kita lihat, beli, ada tak maktoh kat sini? Ada. Ha Lainil -ha. ma janganlah ah, bukan cara orang di ma marah atas mereka isim dengan in don't kalau awak paham quran ni very very important because fa'il it is permanent fm is permanent when you say oh eh, sorry fa'il is temporary silap saya fa'il temporary after awak buat dah biasa oh, yes. sedang nak akan buat telah buat, buat. tapi when is a statement is in isim form it is called a booting statement it is a permanent Oh jangan main. Kalau Allah dah gunakan kenapa? Saya nak fikir itu bab Quran. Semoga nanti kita dapat sempat banyak. Amin. Eh sebelum merama-ramai nanti insya-Allah. Yang pentingnya nak belajar. Semoga Allah memberikan kita kekuatan pada kelas hari ini insya-Allah. Uh, dalam masa 2 jam uh, banyak dekat awak belajarlah. Dan ke depan datang nak. Insya-Allah. Bapak ada bulan Februari. 24. 24. 25. 25 eh. Okey insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbil Alamin. Allahumma sallim. Salim wa barakala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Allahumma rabbana taqbal minna dua'ana. Ya Allah tak kami. Terima dua'an wa kami. Ya Allahumma taqbal minna salatana. Terima ya lah salat-salat kami. Allahumma taqbal minna hajatana. Terima ya lah hadif kami. Allahumma minna na'udhika ya Allah, min ilmin la yanfa'a. Ya Allah kami berlindung kepada-Mu daripada kemudaratan. Qul amman la yakhsha. Kami berlindung kepada daripada hati yang tidak khusyuk kepada-Mu. Wa min doa yang tidak disمع. Kami berlindung kepada-Mu daripada doa yang tidak didengari ya Allah. Ya Rahmanur Rahim wahai Tuhan mana manusia sehin mana menyedih. Allah mengerti kami Terimalah segala amalan dan ibadah kami, Ya Allah Tutuplah ke air berkat kami yang lalu, Ya Allah Berikan kami hidayah-Mu, Ya Allah Terimalah segala kursa kami ini, Ya Allah Untuk mendekatkan diri kami kepada-Mu, Ya Allah Allah mahdinas syaratul mustaqim Ya Allah, takut juga kami jalan yang berus, Ya Allah Syaratul lazina an'amta alaihim minal nabihi Masyidikina wa syuhadadu wa salihin Jalan-jalan orang telah kau berikan niat pada atas mereka khususnya para-para anbiak, para nabi, para sahabat, sahabat, sahabat, sahabat, sahabat ya, Allah. ya Allah Tuhan kami berilah hidayahmu kepada pasangan-pasangan kami Ya Allah Suami ataupun isteri kami Ya Allah yang masih lagi jauh daripada mengenal rumahmu Yang masih lagi jauh dalam menonton ilmu Ya Allah Berilah hidayahmu kepada hidayahmu Ya Allah kepada ahli keluarga kami, anak-anak kami yang mana mungkin mereka masih lagi jauh Untuk sujud dengan ikhlas kepada mu, Ya Allah Ya Tuhan kami Aparkan segala dosa-dosa kedua orang tu kami, Ya Allah sama yang masih hidup Ataupun yang telah kembali kepada mu, Ya Allah Panjakanlah usia kami Di dalam kesihatan dan ketaatan kepada mu, Ya Allah Baculah kami, Ya Allah Untuk mengahmi gerbanmu, Ya Allah Baculah kami lemah Selemah-lemah, Ya Allah Kata mengabih lemah kami, Ya Allah Untuk mengamalkan sunah Nabi-Mu, Allah Setedahin kami, Ya Allah akan jadilah ya dan kekuatan mereka dengan pertolongan-Mu, Ya Allah. Akan jadilah ya dan kekuatan mereka dengan keampunan-Mu ke atas kami semua, Ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.